פרק ז' בני, שמור אמרי, ומצוותי תצפון איתך. שמור מצוותי וחיה. ותורתי כאישון עיניך. כושרים על אצבעותיך, כותבים על לוח לבך. אמור לחכמה, אחותי את, ומודע לבינה תקרא. לשמורך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה. כי בחלון ביתי, בעד אש נבין נשקפתי. וערב הפתאים, אבינה בבנים, נער חסר לב, עובר בשוק אצל פינה, ודרך ביתה יצעד. בנשף, בערב יום, באישון לילה ואפלה, והנה אישה לקראתו, שית זונה ונצורת לב. הומיה היא וסוררת, בביתה לא ישכנו רגליה. פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינה תארוב. והחזיקה בו, ונשקה לו, הראה זפניה, ותאמר לו, זבחי שלמים עלי, היום שילמתי נדרי, על כן יצאתי לקראתך, לשחרר פניך, באמצעיך. מרבדים רבטתי ערסי, חטובות עתון מצרים, נפתי משכבי, מור אהלים וקינמון. לכאן נרווה דודים עד הבוקר, נתעלסה בו אוהבים. כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק. צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסה יבוא ביתו. התתו ברוב לקחה, בחלק שפתיה תדיחנו. הולך אחריה פתאום, כשור אל טבח יבוא, וכעכס אל מוסר אוויל. עד יפלח חץ כבדו, כמהר ציפור אל פח, ולא ידע כי בנפשו הוא. ועתה בנים שמעו לי, והקשיבו לאמרי פי, אל יסט אל דרכיה ליבך, אל תתע בנתיבותיך, כי רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה. דרכי שאול ביתה יורדות אל חדרי מוות.